Andre Samuelsbok eller ifølge den greske oversettelsen Septuaginta Andre kongebok kapittel 1 Og etter Sauls død da David var vendt tilbake etter å ha slått amalekittene hadde det seg slik at David ble i sikkellag i to dager. Og den tredje dagen se da skjedde det at det kom en mann fra leiren fra Saul med sønderrevne klær og med jord på hode og da han kom til David, falt han straks til jorden og kastet sig ned. Så sa David til ham, «Hvor kommer du fra?» Da sa han till ham, «Jeg har unnsloppet fra Israels leir.» Og David sa videre til ham, «Hvordan har det gått? Jeg ber dig, fortell mig det.» Til dette sa han, «Folket har flyktet fra striden, og dessuten er mange av folket falt og er døde.» og Saul og hans sønn Jonathan er også døde. Da sa David till den unge mannen som fortalte ham det, vet du egentlig at Saul er død, og også hans sønn Jonathan?» Så sa den unge mannen som fortalte ham det, «Jeg var tilfeldigvis på Gilboafjellet, og der var Saul som støtte sig til sitt spyd, og se, vognstyrene og rytterne hade innhentet ham. Da han snudde sig og så meg, ropte han på mig og jeg sa, Här är je? Och han sa videre till mig,Vm er du? Da sa jag till han.J er en ama Så sa han, han:J bed dig, still dig over mig og gi med dötttsttöte for krampen har greppet mig och hele min ke erän och i mig. Da stilt gje med over han må gav av ham dröttstöte, for jeg visste att han ikke kunde leve etter att han hade falt. Så tog jag diademe som han hade på hodet, og armbåndet som man hadde på armen, slik at jeg kunne bringe dem hit til min Herre. Da grep David fattig sine klær og sønderev dem, og det gjorde også alle mennene som var hos ham. Og de holdt klage og gråt og fastet inntil kvelden over Saul og over hans sønn Jonathan, over Jehovas folk og over Israels hus, fordi de hadde falt for sverde. Så sa David til den unge mannen som fortalte om det. «Hvor er du fra?» Till det sa han, «Jeg er sønn av en fastboende utlending, en Amalekitt.» Da sa David til ham, «Hvordan kunde det ha seg at du ikke fryktet for å rekke ut din hånd for å gjøre ende på Jehova salvede?» Dermed kalte David på en av de unge mennene og sa, «Gå fram, hogg ham ned.» Og han slo ham ned slik att han døde. David sa da til ham, Måtte blodskylden for deg være over ditt eget hode, for din egen munn har vitnet mot deg i det du sa. Det var jeg som gav Jehovas salvere dødstøte. Så sang David denne klagesangen over Saul og hans sønn Jonathan, og sa at Judas sønner skulle lære buen. Se, den er oppskrevet i Yashjars bok. Din pryd i Israel ligger slagen på dine høyder. O oh, som de veldige menn har falt! Fortell ikke i gatt, kun gjør det ikke i Arskalons gater, så ikke filisternes døttere skal fryde seg, så ikke de uomskårende mens døttere skal juble. Dere gildbo av fjell, måtte det ikke falle dugg eller regn på dere, og måtte det ikke finnes marker som gir hellige bidrag, for der ble veldige mennskjold besuddlet, saulskjold, slik at ingen var salvet med olje.» Fra de slagnes blod, fra veldige fett, vek Jonatans bue ikke tilbake, og Sauls sverd ventet aldri tilbake med uforrettet sak. Saul og Jonathan, elskelige og tiltalende mens de levde, og i sin død skiltes de ikke. Raskere enn øvner var de, sterkere enn løver. Dere Israels døttere, gråt over Saul, som kleddere i skarlagen med pynt, som satte smykker av gull på deres klær, å, oh, som de väldig har falt mitt i striden. Jonathan ligger slagen på dine høyder. Jeg er dyp bedrøvet for din skyld, min bror Jonathan. Meget tiltalende var du for meg. Din kjærlighet var mer underfull for mig enn kvinners kjærlighet. Å, oh, som de veldige har falt og krigsvåpnene har gått til grunne.